Я лусну від злості, якщо не з'їм Бо дай понад кусою. Ох, і розтовстіємо ж ми на таких харчах Гадаю, що ні О сьомій тридцять аеробіка Послухай, Софія Ольга Іванова – це та сама, що веде заняття з аеробіки по телевізору? «Вона, вона, Юлько! Куди ж ми потрапили, сонечко?» Ольга Іванова, мініатюрна білявка, почувши своє прізвище, посміхнулася. Софія помахала їй у відповідь рукою. «Who is this woman?» – «Хто ця жінка?» – запитала Мадлен. «She is a TV star, телезірка» підшукала знайомі слова Софія. «О!» – здивувалася, чи то колу знайом сусідки по столу, чи то наявності у росіян телезірок і телевізорів узагалі Мадлен. Щойно всі зайняли місця, загальне світло у залі згасло. На столиках засвітилися крихітні лампи під жовтими абажурами – Залунала музика. Софія озвернулася. За її спиною у кутку залу розмістився квартет. Флейта, скрипка, альт, віолончель. Музиканти у білих напудрених париках, флейтистка та віолончелістка у кринолінах Скрипаль і альтист в атласних камзолах, коротких штанцях та білих панчохах. Навіть туфлі з пряжками. все, як у часи Гайдна. І музика відповідна – Моцарт, Гендель, Телеман, Монтеверді. В обідню пору музиканти вбиралися інакше – Фраки і довгі сукні. І музика також лунала ближче до сучасності. Штраус, Паганіні, Грік, Сарасате, Чайковський, а часом і зовсім нова. Романтики, імпресіоністи. Дебюссі, Равель, Малер, Веберн, Шонберг, Шнітке, Мендельсон – Подруги заповзялися скуштувати всього, що кухарі призначили на спожиток. Невдовзі тарілки, тарілочки та салятерочки спорожніли в межах дозволеного вихованням. Пані не їдять, пані куштують. Офіціанти розносили шампанське і наливали кожному примовляючи. Вас вітає директор Круїзом. Президент компанії щовечора від свого імені пригощав гостей шампанським. Білим або червоним вином найкращих марок, вартість якого не входила у ціну потівки. Такий собі елегантний жест. Вечеря закінчилася. На столі залишалося те, чого гості не змогли подужати – тістечка у формі лебедів та чотири пляшечки пепсі-коли, по одній на брата. Мадлен і Стів, не кримпуючись, узяли свої пляшечки пепсі, два тістечка на тарілочці, помахали сусідам ручкою і пішли. Юлька шепнула Софії, все, що на столі, наше. В каюті порожній холодильник. Той вечір, коли вони, стомлені пригодами дня, лягли спати о десятій, був першим і єдиним спокійним вечором, сповненим миру і відпочинку. Більше жодного разу за два тижні їм не пощастило опинитися у своїй каюті раніше другої-третьої години ночі.